Hoofstuk 145 Die vraag van die hoofman oor die komst van die Messias, uitleg van Josef oor die wese van die Messias, die woorde van die onderpriester oor die einde van die heidense tempels, oor die levende tempel in die hart van die mens. Toe Josef van die hoofman die hoofleine van die godelike leer anskouwlik uittreed, en hy so doende ook ander aanweisings oor die Messias ontvang het, het hy baie diep nagedink en na Rukkie gevra, wanneer hierdie Messiaas sal kom. Maar Joosef antwoord en sê, hierdie Messiaas, wat alle mense van die juk van die dood sal bevry, en wat die gevalle aarde weer met die jemele sal verbind, is al reeds daar. Die hoofman het verder gevra, as hierdie Messiaas al daar is, Sê my dan waar hy is en waar ane mens om kan herken. Joosef het daarop geantwoord en gesê, Dit staan my nie vry om hom met die vinger aan te wys nie, Maar wat die herkenningsteken betref, Daarvan kan ek jou evenwel die een en ander vertel. Kyk, die Messia sal allereerst die levende sien van die allerhoogste Elohim wees, Wat tot disver aan jou onbekend was, In allersuiverste maagd sal hom op hoogst wonderbaarlike weise uitsluiten dier die kracht van die allerhoogste ontvang. As hy echter ontvang en gebore sal wees, sal die volheid van die allerhoogste kracht van Elohim in sy lichaam woon. En as hy lichamelik op die aarde sal bly, dan sal sy dienaars en gesandheid die hoë jemele neerdaal op die aarde om hom in die verborgene, maar vir baie mense ook sigtbaar te dien. Dier woorde en dade sal hy almal salig maak, wat om inderdaad volgens sy woorde sal volg, en in hulle harte vir hom sal ontvlam. Die wat om echte nie wil herken nie, die sal hy rig met sy almachtige woord, wat met een eiste griffel in die hart van elke mens geskryf sal word. Sy woorde sal nie wees soos die woorde van ‘n mens nie, maar dit sal vol kracht en vol lewe wees, en wie die woorde sal hoor, en dit in sy hart sal bewaar, om daar volgens te handel, sal die dood nooit in ewigheid smaak nie. Na sy aard sal hy echter so sacht soos een lam, en so teers soos een torteldui wees, maar nog dan sal alle elemente gehoor gee aan sy sachtste asem toch. As hy die winde baie sachties sal gebied, dan sal hulle losbreek en die seer dier ploeg tot op die bodem. As hy oor die golw meer sal kyk, dan sal die water tot in rustige spiel word. As hy oor die aarde sal asem, dan sal sy haar ou grafte open en alle dooies weer levendig moet teruggehe, en die vier sal vroom, wat die woord van die Messias levend in sy hart sal dra, tot koel te wees. Nou, liewe hoofdman, het jy die belangrikste weeselike kenmerke van die Messias, waaraan jy denk, waaran jy makklik sal kan herken? Dit is my nie geoorloof, om jou meer oor om te sê nie. Die ware is, sal jy echter beslis maklik en baie spoedig vind. Hierdie verduideliking het een enorme indruk op die hoofdman gemaakt, so hy daarna nauweliks doorwaag het om iets meer te sê. Hy het daar teruggegaan na die onderpriester met wie hy al vroeger gepraat het en aan hom gesê, Het die sydlings gehoor wat hierdie besonderwijse judeer aan my gesê het? Die onderpriester sê, Ek sê jou, elke woorde diep in my verbaasde siel ingedring, en die hoofman sê, Wel, jy, Sê my, wat daar dan straks van ons goede terecht sal kom, as die Messias, wat so hoogsmerkwaardig aan my beskryf is, in die volledige werkzaamheid van sy volle godelike kracht sal optree. En die onderpriester antwoord, het jy nie drie daag gelede die kracht van die geweldige orkaan gevoel nie? En het jy nie op die berg die plotselinge einde van ons smaardelike Apollotempel gesien, en al die tekens wat daarop gevolg het nie? Kyk, Precies so sal dit binnen een kortheid ook met Rome gaan. Die tempels sal in stoverige puin verander. En waar een mens nou nog offers aan zees bring, daar sal jy binnenkort een hoop stikkende stenen aantref. Maar in die plek daarvan sal die mense echter levende tempels in hulle harte bou. En daarin sal elke mens, net soos die priester, die eenware Elohim ooral en te alle tyeën, een levende offer kan aanbied. Dit is al wat ek jou daar kan sê. Wil jy meer weet? Kyk, daar is hulle wat meer weet as ek. Vra my daarom nie verder uit nie.